Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió, que sí, que, que ja sé que som Nadal, festes de Nadal, però estem aquí, el Ningú no és perfecte, per tant, ja només de començar Bon Nadal a tothom, nosaltres ho estem aquí celebrant, fent programa... Però no deixem de desconnectar del Nadal perquè tenim neules a sobre la taula, tenim bombons, vull dir que estem aquí una mica de, de celebració també a la nostra manera. Comencem ràpidament presentant l'equip del programa i comencem per la nostra productora i encarregada de xafarderies de Hollywood, Marta Sanz, què tal, com estàs? Molt bé. Et el nas? Sí. Molt bé. <ríe> Aquesta setmana em dedica, comencem al Nadal molt malament, eh? Molt males notícies. Ah, sí, sí, sí. Sí, és una del... Anava a dir, la notícia d'aquesta setmana és la mort de Brittany Murphy, però ja no la és. Per què? Perquè Qui s'ha és... mort? No, ara ah. és, de què s'ha mort Brittany Murphy? Clar, clar, això sempre va així. Si fa... no, ara hem amb... expulsat, eh? Ja? No, no, ja, ja. Si no has dit ni una paraula... I ja estic expulsat. Ja, allà tens la porta, sisplau. O sigui, con... Per favor. Si... si jo ho faig, també vaig fora o...? Tu veuen com han les vacances abans. Sí, ja veus, no? tu també. <ríe> a veure quin a tu vayas ans més, o quin so més, que. Benem pogra, eh? aquests dos aquí animals eh, que podeu escoltar són anglès cinquesa de mont, què tal? Onc oh, molt bé. I la bon matí, com estem ara? Molt bé. Ja deixem de jugar eh, això, si es plau, per poder estar una mica a tens. <ríe> És com un nen, sí, és, és que arriba a la dalt i encara és Clar, Com que té l'iPhone, doncs hem bueno, de ajudar. De què ens parlareu? O si no, ja ens entrarem després. Jo de Bryan Singer. De Bryan Singer? Oh, sí, sí, que gran, que gran. Heu vist el tràiler d'Iron Man 2? Sí, oh, oh, oh. Sí. Extraordinari. oh. Extraordinari. Fa bona pinta, fa bona, Molt bona pinta. Molt bona pinta, sí, sí. Jo és que Robert Downey Jr. és que vaja, sobre un pedestal, eh? I el 15 del gener el tenim amb Sherlock Holmes sí. i després res... Iron Man. Però és que a mi ja m'agradava fins i tot quan vaig anar a veure Detective, Cantante i Kiss Kiss, Bang Bang. Grans pel·lícules de Robert Downey Jr. I podríem anar d'anteriors, de, del Chaplin ja o no res Restauración, interior. fins i tot. Escolta... Oh, aquesta no sé quina és. Sí, és una molt antiga de la seva primera època. Abans d'entrar a la presó. Oh, la dolenta. <ríe> sí. Abans d'entrar a la presó i a l'època dolenta. <ríe> Bé, bueno, um, què tindrem avui, ara m'anar als còmics... Avui tenim el Museu del Còmic i la Il·lustració. Molt bé, doncs jo mateix n'has hi arribat presentant i dirigint al Ningú, no és perfecte, en, doncs, en aquests dies de Nadal. Eh, Recordar-vos que la setmana que ve és l'última setmana per participar en el concurs de Panini Còmics, que regalem un lot ben guapo, més és el lot de Nadal de Panini. Teniu de temps fins al 29 de desembre per fer-nos arribar un correu electrònic al ningunoes arroba hotmail.com i contestar la següent pregunta. Quin actor interpretarà Odin a la pel·lícula Thor? Quin actor interpretarà Odin a la pel·lícula Thor? Teniu de fins al 29 de desembre al ningunoes arroba hotmail.com També tenim una pàgina web on podeu descarregar, per exemple, el programa. Aquest programa, que sí que és dies doncs, amb els turrons i tal us despisteu, tranquil, s'està penjat al www.grn.es barra ningunoes o si aneu a Google i cliqueu ningunoes perfecte els primers de Google són nosaltres. I també es podeu posar doncs, en contacte amb nosaltres o salentar-nos assedentar-vos de les coses del programa a través del nostre Facebook. Aneu a Facebook cliqueu ningunoes perfecte, amb accent i ens trobarem al Facebook. Nosaltres el que farem és ja anar directament amb les estrenes d'aquesta setmana. Que Déu-n'hi són forces. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. Contaminación, superpoblación, calentamiento global. Y cuando creías que ya no podía ir a peor... Zombies.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 Mi madre me decía algo... Doncs això que escoltem és Benvenidos a Zombieland, pel·lícula de Ruben Fleischer amb Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone i Abigail Breslin. Hem de dir que la pel·lícula va ser guanyadora del Premi del Públic el Sitges 2009. De fet, Zombieland combina humor i zombis, malgrat no ser un concepte nou, que ja es va explotar molt bé a zombie. Zombieland és tota una festa d'humor portada a terme per uns guionistes inspirats i uns Woody Harrelson i Jesse Eisenberg impecables. La història ens presenta Columbus, el Jesse Eisenberg, és un dels pocs adolescents que ha sobreviscut a una plaga que comunica zombis. Com s'ha fet Columbus per sobreviure? Doncs el que escoltava en el tráiler segons una sèrie de normes. La primera, per exemple, és Cardio. El protagonista explica així al principi de la pel·lícula que els primers a morir van ser els obesos. És clar, evidentment, no podien córrer i van ser els primers que els zombis es van prospir. Durant el seu viatge per aquests Estats Units de Zombieland, Columbus topa amb Tallahassee, el típic cowboy del sud que cerca acció i que l'única que se li dóna bé a la vida és matar zombies. Durant el camí, Columbus i Tallahassee recolliran a dues germanes que no dubtaran en aprofitar-se de la situació. Bienvenidos a Zombieland és la millor comèdia de l'any, especialment recomanada pels que us agraden les comèdies dels anys 80 de John Hughes i aquells que sou fans, per exemple, de Los Catafantasmes. No amago res perquè ha sortit per tot arreu que Bill Murray fa un cameo a la pel·lícula. Però no és tan saber el paper que fa el Bill Murray, el Bill Murray que, que hi surt, sinó la gràcia és veure quin tipus fa perquè entra a la, la història dels millors cameus de la història del cinema. Com a curiositat, comentarem que el seu protagonista, el Jesse Eisenberg, torna a protagonitzar un film acabat en Land. Fa poc s'ha estrenat Adventureland i una de les escenes succeeix a un parc d'atraccions. Curiosament, també l'escenari principal d'Adventureland. Eh? Sembla doncs, que la, la vida, a vegades, te una sèrie de voltes totalment inesperades. Eh? Sens dubte, la gran recomanació d'aquesta setmana.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 Mi matrimonio no resulta como esperaba. Ella me inscribe en el centro de fertilidad día sí, día no. Jacob Adler, que es Un inciso. Nada de dos lavabos. ¿Y no crees que en un futuro carras uno para él? Madre mía, estamos hablando en clave de mi vida. <risa> Qué guapa. ¿Llevas el pelo? Això que escoltem més no és tan fàcil, pel·lícula de Nancy Meyers amb Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin, Lake Bale i John Krasinski. Una comèdia romàntica que intenta girar la truita al típic triangle amorós. Nancy Meyers n'és la directora a la qual també ha signat títols com The Holiday o Cuando menos te lo esperas. La pel·lícula va dirigida a un públic més adult mmm, del que acostumen als cinemes, d'aquí que els seus protagonistes són ja actors veterans, i no jovenets, com per exemple a Catherine Hegel, que són els que acostumen a protagonitzar actualment aquest tipus de pel·lícula. A més a més, amb la notícia que Alec Baldwin i Steve Martin, protagonistes aquesta pel·lícula, presenti a la cerimònia i als Oscars, ha servit una mica per potenciar eh, l'estrenat d'aquesta pel·lícula. La història, doncs, eh, Mary Lestrip Jane és una divorciada que comença una aventura amb un home casat. Curiosament, es tracta del seu exmerit, Jake Alec Baldwin. Ara Jane assumeix el rol de l'altra dona. Amig d'aquesta relació trobem a Adam, l'Steve Martin, un arquitecte que està reformant la cuina de Jane, que se sent a per ella i no tardaran a descobrir que està ficat en un triangle amorós. Si no Mary la mèdia, aquesta pel·lícula demostra que és possible enamorar-se després dels 50. Ja veurem, de moment l'argument no és que... Però amb el planter d'actors que hi ha, jo crec que ja ha simplement per això, escolta, ja ens hi podem deixar caure. Doncs jo crec que aquesta pel·lícula demostra que els actors a partir dels 50 anys només els hi federeixen pel·lícules molt estúpides. Pensar que només eren els actors però també passen les actrius a Street, dir, no? Robert per De Niro i Al Pacino escolta man, han anat de cap a caiguda total sí, i Meryl sí. Streep va fer Julie y Julia, que és una uh -huh. pel·lícula tonteta i ara fa això Bé, però Meryl Streep jo crec que ha arribat un punt de la seva carrera que es pot permetre el luxe de fer lucre, li sí, clar, la, a a, la gana. com a Robert De Niro però desprestigia una mica no, ma, Robert De Niro és que porta o sigui, de tant en tant Meryl Streep fan una bona pel·lícula em pensat, teníem la Duda Dir, que no fa ni un any que s'ha estrenat. Cami, uh -huh. Robert De Niro... Quina és la última pel·lícula bona de Robert De Niro? Stardust. Que... Bueno, ah, sí? Però... sí, sí. Però el seu paper, precisament, no era del millor de la pel·lícula. Sí, i... Bé, en fi, un paper més balcó. Olvidem-ho. Anem per la següent. Abandonado por tus padres, sin un hogar. Sin nadie que se preocupara por ti, deberías haber muerto. Y sin embargo... Això que escoltem és Ninja Assassin, pel·lícula de James McTiggy amb Rain, que és un d'aquests cantants de G-pop de Japó o de Porai, que aquí no el coneix ningú, però allà és que és molt famós, Noamí Harris i Ben Miles, del director Dube de Vendetta, jo de Matthew Sand i atenció a Aram del guionista de còmics J. Michael Estrasinski, està produïda pels germans Joach uh, Wachowski i Joel Silver, el mític gran Joel Silver. O sigui que poca broma amb aquesta pel·lícula. La veritat és que promet ser un entreteniment salvatge i sanguinolent, 90 minuts d'acció sense parar que evita diàlegs ridícols innecessaris. Uh, James Cameron hauria de prendre bona nota uh, en aquest punt, eh? El protagonista és Raizo, que va ser entrenat des de la seva infància per formar part del clan d'assassins mercenaris de Lord Ozuno, que destaquen per la cruesa dels seus assassinats. Raizo escapa del clan després d'una fallida relació amorosa amb un dels seus membres i és considerat un objectiu a eliminar per Lord Ozuno. Al mateix temps, una agència d'investigació segueix la pista d'una sèrie d'assassinats comesos pel clan ninja. El productor de la pel·lícula Joel Silver ha volgut envoltar el cinema d'arts marcials amb elements de gènere negre i n'ha fet aquesta pel·lícula que menys a veure, que serà de pinyos el que vulgueu, però que el, darrere al guió hi hagi Mélis Traczynski que també al doncs, passat estrenava la pel·lícula de, de Clint Eastwood a l'intercanvio, escolta, que darrere pot haver-hi una pel·lícula sòlida. Ninjas assassins de les forces especials. Sí, sí, sí. sí. Bueno, fantàstic. Què més vols? Només falta que siguin robots pirates. Ah, no, no, això no. A veure, X-Men, com es deia, l'hermandat del mal? L'hermandat de mutantes diabòlicos. O eh, a, solució, a veure... O... Digui... Aquest nom té molta més classe. No et posis en l'hermandat de mutantes diabòlicos. Però mm -hmm. on hi hagi ninjas és millor que mutants, sempre. Ai, en fi. Bé, bueno, Quine, si quina mena pots... A part que facis mutants, ah, sí, va, ninjas... Següent! Pel... Pel... Oh, ninjas següent. Pel... següent. versió estúpida de remake estúpid. Parlem de fama, pel·lícula de G20 a Xoren Asher Book Christy Flores i Paul Iacono, És el remake de la pel·lícula d'Alan Parker de 1980. L'objectiu d'aquest remake ha estat infantilitzar l'original, eliminant qüestions polèmiques, llavors, com l'abort, l'homosexualitat i el racisme. El que es pretenia, doncs, infantilitzant el concepte de fama, era agafar el públic de High School Musical i Hannah Montana. O sigui, el resultat eh, ha estat un merescut fracàs en taquilla i, eh, i de crítica també. L'acció transcorre a l'Escola Secundària d'Arts Escèniques de Nova York que reunirà diferents alumnes aspirants a cantants i directors de cinema i els seus respectius professors. Hem de dir que l'original de fama va generar una sèrie de televisió que va durar entre el 82 i el 87. Jo la vaig empassar gairebé tota, eh? la passaven als estius per televisió espanyola, sí, a les sí. tardes, una cosa. Sí, sí. Un musical teatral que encara actualment es representa a Broadway i Londres i em sembla que també l'han exportat per aquí. I una segona sèrie, que això jo no ho sabia, d'una sola temporada en els anys 90 que devien intentar rebeixar el concepte i no va funcionar. El fet d'evitar temes controvertits, com per exemple el suïcidi, un dels personatges que suïcidava a la primera pel·lícula, i donar una resolució feliç a totes les situacions ha conduït a l'espectador una pèrdua d'interès pel concepte d'aquest remake de fama. All right, you chipmunks, ready to sing your song? I say we are. Yeah, let's sing it now. Okay, Simon? Okay. Okay, Theodore? Okay. Okay, Alvin? Alvin? Alvin! Alvin! Christmas, Christmas time is time for and... Doncs això que escoltem és Alvin i les Ardilles 2 de Betty Thomas amb Jason Lee, David Cross i Zachary Levy Els Esquirols creats el 1958 per Rosbach de Sarian, tornen amb una nova aventura cinematogràfica que barreja imatge real i digital. El a les ardilles és tot un fenomen global i mediàtic. Els protagonistes eren tres esquirols de dibuixos animats que cantaven cançons amb un to de veu molt peculiar, això que estem escoltant ara mateix. <totipat> El seu èxit va ser tan gran que va guanyar 5 premis Grammy, atenció a la poca... Tum... Eh? no es tonteria això, eh? Els anys 80 van fer al sal a la televisió una sèrie d'animació que narrava les aventures dels esquirols cantants Alvin, Simon i Theodore. Ara reprenent l'argument de l'anterior film, Ian Hawke, el cap de la discogràfica, trama un pla per enfonsar a David, el músic i els esquirols. És per això que busca 3 esquirols més, en aquesta ocasió femenines, que sota el nom de xipets intendran competir amb la banda d'Alvin jo hi veig possibilitats xipets brillant tu, a la primera pel·lícula ha tot un èxit i els bueno, nens jo crec que una de les pel·lis que han de portar aquest Nadal és aquesta genial Sí, sí. anem per la següent mm. quin dia és avui és aquell un Estem parlant de Nico, el ren que somia volar, de Michael Haneri i Kari Hunsen, en una producció europea de dibuixos animats digitals d'origen finlandès. Nico és un ren que somia en seguir les passes del seu pare i convertir-se en un dels renns voladors que tiren del trineu del Pare Noel. Nico s'haurà d'enfrontar amb el llop Ferotjo i haurà d'anar a buscar el seu pare en el regne del Pare Noel al descobrir que el llop pretén suplantar al Pare Noel per poder menjar-se els humans una mica gore això sí, sí, igual wow, li va bé Sàààà recordar, sí, sí, és Elvis Presley cantant Silent Night, eh? Poca broma. La Grandeza de Vivir, l'última estrena aquesta setmana d'Anthony Byrne amb Vanessa Redgrave i Brenda Friker, una pel·lícula irlandesa del 2007 que ara arriba entre nosaltres aprofitant les dates nadalenques. La protagonista és una jove que haurà de portar una residència de gent gran durant l'època de Nadal. La seva inexperiència experiència amb un grup d'havits rondineres anomenats Els Dús. Els so Dús i no sé si de dus de gent dura Jacin ens en parlaràs però vinga anem per les notícies com sempre calentes fingido per Nadal <totipatius> Doncs comencem Jacin no sé si és un dú de Hollywood Brian Singer Ah, comencem per en Singer, directament. Ah, bueno, no sé, no, no, va, per no, on hem, hem de calentar, ben, motors. Vinga, anem calentant, sí. Uh, rumore, rumore, Warner Bros, i DC Comics es tornen a juntar i volen tirar endavant l'adaptació cinematogràfica de Haukman. Bueno, bueno, de fet ja estan junts, no és que es vulguin sí, tornar. Sí, però ja. que tenen un projecte en comú nou. I segons una font interna de l'estudi, volen fer una barreja d'Ojo, Indiana Jones, més El Código de Da Vinci, més Ghost. Mare de Déu. Igual de desastre. Sí, fa, fa la pinta tot això. Home, una pe·li protagonitzada per un tiu que té ales i si porta una masca d'àguila tampoc. Mm, ha de molar. Ha de molar? Sí, no? És una cosa com a cuervo però en lloc de pintar-se el... la cara doncs es posa un casco d'àguila. I té ales. No ho sé, és molt antiestètic. m'agrada. Mm, no què més? Després, s'ha filtrat una llista a les actrius que podria interpretar a Carol Ferris, el personatge a l'interna verde que tira davant en Ryan Reynolds com a protagonista. I, ojo, repartiment també. Ojo, eh, doncs. Ojo que les mujeres en qüestió podrien ser Eva Green, de Casino Royale, Carrie hmm? Russell, de Felicity, no. Diane Kruger, de Malditos Bastardos, Blake Lively, que és de Gossip Girl. Sí, la Serena i la Jennifer Gardner, d'àlies però... Aquestes oh, són les actrius Sí, però on quina quedes? Eva Green això, això... Eva Green. Jacín, això és una... un llit rodó d'aquests que tu entres <ríe> però... a mitja totes Entres, però no, no surts Les tindràs totes, no tens per què triar Ja, però només hi ha un personatge que... o si sigui, més personatges femenins per la pel·lícula és que no sé per on començar Això és la típica conversa de bar a quines 5 actrius t'agradaria beneficiar-te no? doncs ja està falta si Argento és... i ja està eh? fem un perfect <ríe> molt bé, molt bé. després Peter Jackson que s'ha fixat en una saga literària, literària que es diu Màquines Mortales, toma título de Philip Riff eh, de què tracta? Una tracta? Ciutat, les ciutats en el futur resulta que són com éssers vius que s'alimenten de poblets més petits Hmm. Sí sigui, les ciutats com peixos, ¿vale? el peix sí, sí. Com el pegui, Exacte. però és el mateix. Es veu que els a Beta ja estan treballant els efectes especials per mirar com ho faria i tot això i que podria ser una nova trilogia de Peter Jackson. Bueno. Recordem que ja havia parlat que volia fer una altra trilogia que era sobre les guerres napoleòniques amb dragons. Oh, que gran seria això! O sigui, aquest home es tanca <ríe> en trilogies... Però al moment hem de la Fluid Bones que s'estrena un més que bé. Però és que després ja, ve ja. Ve tin -tin. Sí, sí, però a bueno, Tintin se n'ha una tonterieta d'aquestes tipus Robert Samuels. No, Sánchez. i l'Obel Yvonne segur que és una caca oh, impressionant. Ei, a mi, de moment, el que faci Peter Jackson, d'entrada també el respecte. Pensa que és un camino... Quin com té el teu respecte? No, d'entrada, abans de veure -la. Llavors ja puc criticar. Ah, val. Eh? Però d'entrada Peter Jackson per mi té un respecte i mai diré que una futura pel·lícula seva és un trunyo. Pensa mm -hmm. que és amic de Guillermo del Toro, o sigui, això ja... Bueno, i, i de Quentin Tarantira també? No. Ah, no, no són amics, en Quentin Tarantino. I tu com ho saps? No, has vist el vídeo que li van fer l'entrevista, no sé quina revista era? Que no es parlen? Bueno, no sé. van canvi... fer una entrevista que no sabem a quina revista va sortir. Sí. Ah, ja no ja a no, no. ah, ja ho has vist No, no, està penjat a YouTube, és molt interessant, perquè gens que no pel cul a Tarantino. Aquí ho deixo, gens no que no... No m'estranya, perquè al revés no serà, ja dic jo. No, no, no, Tarantino és Déu, tothom ho sap. Bé, bueno, tampoc tant, però no, un... James Cameron diguéssim que... És un que... mierdes, que fa pel·lícules a pitófos de dos metros, insisteixo. <ríe> de dos, no? De tres i pico. De tres metros. Va, Qui continuem. És? Ivan Reitman... Ah, no sé si ho sabeu, lo de Sigurd i Weaver, ho vaig comentar. Ara uh, no sé. Se li va escapar un espoilorazo d'aquells gordos gordos. El referent d'Avatar? No, a Cazafantasmes. Uh, no. De, de l'argument de la tercera pel·lícula? Mm, el puc dir, l'espoiler ha sortit als mitjans bueno, de comunicació pues va, si ha bé, tu una d'una que no s'arribarà a fer mai Sigourney Weaverai, que torna a tenir tot el mateix repartiment, que el personatge d'Òscar tindria molta importància i va, no dir el nom però un dels protagonistes de Caza fantasmes apareix en aquesta nova entrega però apareix en forma de fantasma si sí, mor, no? Mm -hmm. bueno. Ivan en... Reitman ho ha confirmat ja en Mocosillo home, no, serà un dels tres, o Bill Murray no. o Dan Aykroyd o com es diu l'altre, que és director de cinema Winston, i, van... I, en I en Winston què? El negre, és veritat, el negre és el que tothom s'oblida no, només te n'oblides tu es que és que només que hi ha em sembla broma, sí, pobroma. però els altres han fet coses l'Ivan Reitman, ah no, és el director ah, com es diu l'altre, que també és director de cinema el de les Ulleres, que és director sí, de cinema però ara, no diguis... ara no em surt el nom bueno, és el Harold Ramis? Harold ah, Ramis això... aquest, sí gran què doncs menys? això que ho han confirmat. Eh, uh, després quin m'he deixat? Ah sí, Sony Pictures que segons diuen han aturat la preproducció Spider-Man 4. És un rumor desmentit això. Bueno, dic, primera versió rumor de rumor, mm -hmm. que és la camola que a tothom li interessa... A però si no... és un rumor que ja va néixer desmentit el segon de sortir a la xarxa. És que li sí. mola mentir-lo. Però pues sí, és guai, ja... és guai. La no, ja la... no, no, té cap interès. La, perquè... la, la, la veritat ja la trobeu, però les mentides qui les porta? Va, vinga, jo. Ja Doncs que, no sé si com que, com que no teníem va per la pel·lícula, doncs pues que tothom la preproducció de la pel·lícula. I ja. després han sortit els de Sonic i han dit no, no, si tothom perquè com que és Nadal la gent vol fer beca... pues clar, normal I, I pleguen un mes abans... Però tu no coneixes els americans, de fet per ells el Nadal, o sigui... Acció de gràcies, va bé. clar comença Acció de Gràcies i el dia 26 ja s'acaba aquí, no? Que hi allarguem fins al 7 de gener o així? Jo no vull dir res però aquesta sí que mai es farà, Spider-Man 4. Guaita, eh? oh, què farà? I després Brian Singer que això m'ha ha tingut que tornar a Genoix a la Fox, demanar un projecte. Jo, han... jo crec que ha estat un... una entesa que ha molt bé per les dues parts. I el senyor Singer tornarà a la franquícia Mutant amb X-Men First Class que ja ha uh -huh. rebutjat el guió que havien escrit els guionistes del C sí, que dius sí. tot tu Digo, sí, o sigui, tu ets bueno. tot tu i diu que tractarà sobre la joventut de Magneto en Xavier i com en Xavier va fundar l'escola que sortiran uh -huh. alguns, que ha, alguns personatges que ja han sortit la franquícia molt bé, bueno, doncs veurem a veure com resulta i anirem seguint de prop aquest projecte bueno, sí. l'actor negre que feia de quart caza fantasmes es diu Ernie Hudson aquest, aquest I i qui més s'ha fet? Sí, no I aquest home el que fa, mira, de moment tinc aquí una foto seva a una convenció a Manhattan disfressat de cazafantasmes va a convencions és... disfressat de cazafantasmes i és del 2009, per tant es deu dir que ha, ha a convencions. Fa anuncis de pepsicola fa anuncis... Això és com de... el tio que anava dintre del traje d'Arvader de, de, de Star Wars que també fa... Sí, sí. va sortir a la o... sèrie Oth i és el sergent Albrecht a la pel·lícula El Cuervo us sona el Sergent Albert? No, el no, personatge Albert. en concret no. Idea. Marta, sintonia i anem a comentar Avatar, entre d'altres. I see, I see through a dream I see you doncs la cançó nyoña que escolteu una mica va en la línia de la nyonyeria insuportable de la qual ens deleita James Cameron a Avatar. Eh... Jo vull ser ràpid, eh? A la Marta sé que li ha agradat més que a mi, però és que, a veure, tècnicament és insuperable. L'1 de les 3D és una passada, perquè hi ha 3D a cada plànol de la pel·lícula. És impressionant, els colors, tot, tan lluerna, et captiva visualment. Ara, el que t'explica la història és que no et pot importar més una merda. I a banda que només t'importa una merda, és que està mal explicada, està mal feta. Els personatges són plans totalment, o bons o dolents. El guió és lamentable. La història d'amor ja l'hem vista mil vegades. Jo crec que potser el més interessant de la pel·lícula és el principi quan te presenta els personatges i t'introdueix en el món de Pandora i, bueno, veus com funciona doncs el de l'exèrcit i tal però els diàlegs dels militars és algo digne de Michael Bay. Vull dir, James Cameron què li està passant a aquest tio? Per favor, que m'ho expliqui. Bé, Marta, a tu t'ha més la pel·lícula? Potser que pots donar una opinió més positiva que la meva. Però potser quedo malament. No, no, escolta. Perquè, esclar, tots els crítics l'han deixat.' bastant. No, Àngels, no, tots deixen anar les seves opinions no. aquí tranquil·lament, que van en, va contracorrent de no, tota la humanitat, i no passa res. És cert... Això uh, és mentida, uh, si em el pressó de la taula. Que, que, que menteixes? I encara poc. És cert que oh. hi ha molts estereotips, tota la part militar és estereotipada i, eh, i que els personatges no evolucionen. També és cert que cal destacar la Sigourney Weber, que ho fa fantàstic, perquè ella, no sé, jo crec que qualsevol pel·lícula de merda doncs, ho faria molt bé. Però jo reivindico que el seu avatar hauria de tenir nas de gat que no té. Val, bueno. I m'agrada molt aquesta idea de l'avatar, m'agrada molt i tot el que és la, la part avatar o sigui, la part del poble de d'Anaín no? dels pobles dels Omakayas els Omakayas, els Omakayas mm. aquests, aquests que fan 3 metres i, i és fantàstica aquesta part és Jo fantàstica. la part, El final Ara, de la pel·lícula els diàlegs, bueno, són molt típics ja ho sé, és com un conte que ens han explicat mil vegades però és un conte de ciència-ficció Però no s'aguanta per lloc. Marta Jo al final de la pel·lícula vaig estar a punt de vomitar vomitada de... de, de bé, bueno, però és que el final era que de... jo m'esperava i el que jo volia i desitjava, perquè, mira, jo que sé, ja està bé un final feliç, hi ha moltes desgràcies. Si Suposo que Cameron s'ha permès el luxe, aquesta vegada, donar un, fel... un final feliç a la pel·lícula, com no va fer a Titanic, no? Sí, bueno, la Titanic va ser una mica amarg, no? Uh -huh. Es va salvar la... ella. Sí, sí, però no però havia... No... Clar, va trencar la, la parella no... Sí, era molt trist, sí. Uh -huh. Ens va deixar així una mica dividits. Però... No sé. És cert que hi ha trossos que són molt llargs. A més, la pel·lícula podria ser més curta i no hauria ha passat res. O I sigui, 50 minuts se li pot retallar tranquil·lament. Perquè, senyor Cameron, aguantar dues ulleres és una mica pesat. I el 3D jo he flipat. O sigui, hi imatges increïbles. Només jo crec que per, per veure això... Uh, ja val la pena, perquè realment semblava que estaves dins de la pel·lícula hi havia és, és l'únic que val la pena sí, sí, però és veritat, la sensació que tu tens és, de fet no hi havia pel·lícula de 3D que fins ara ho hagués aconseguit uh, no, no, està, molt bé, molt bé ara, com a experiència, potser, potser sí que s'ha de viure ara, si creus que no aguantaràs 2 hores 40 d'una història a l'Esterio estereotipada, amb un argument fluix, amb personatges una mica plans i amb un final ensucrat, doncs no hi aneu. Jo al final estava... sí, una idea m'avorria i tot, eh? Quan el el rollo militar, amb els atacs militars i tot això, m'avorria. Anem-hi drogats o beguts. Bé, no, no, no fa que, falta. Aleshores, si ja, la història t'és igual, ja no, no, no fa falta perquè de, de, la, la mateixa pel·lícula visualment és una droga. M Més que res els llums que veus, els colors, tot és tan preciós, tot és tan maco, visualment te mm, deixa... Una tan... que és una passada. Com si, sí, t... sí. si... si hagués ah. estat un emocionogen. Sí, sí. Sí, estàs allà en Badalit, la pantalla, sí. oh... Sí, saps, sí és, és que té molts detalls, molts, els, els, els indígenes quan, a la nit, quan trepitxen el terra, s'il·lumina a cada trepitjada, és al·lucinant, jo és que estava flipant com una nena. Veure, jo d'aquests 12 anys que ha tardat a fer aquesta pel·lícula, Cameron s'ha passat 11, mesos, 11 anys i 11 mesos preparant tècnicament la pel·lícula i un mes per escriure el guió. O 15 dies. O 15 dies, a dir... Sí, és una mica fluid. La veritat és que podria haver aprofitat molt més i la història en si és, és, està bé, o sigui, la, la, la, podria haver estat bé. O sigui, mm. La idea, al que passa és que... Bueno... També és cert és una denúncia i sempre està bé denunciar, no?, el mal que bé, està fent l'home. Que... Però si la ja història és dolenta... És una pel·lícula ecològica, però, ostres, és que això passa. Bé, jo no, no entenc encara la, la recepció que ha tingut a la crítica nord-americana, que l'ha deixat, però excel·lent, eh? Bé, ara en parlarem al box office, però no m'acabo acabo d'explicar, la veritat. No, perquè és una crítica als, bueno, una mica als militars, també, no? O no s'ho senten propi, potser, no? No, jo crec que... Yeah simplement els ha agradat la pel·lícula i ja està Bueno, clar és que ell parla d'aquells militars que estan allà com a mercenaris, no? Com els militars patriotes que defensaven Sí, sí i, clar, Ara en tu has vist Donde viven els monstres que nosaltres no hem vist però que en parlarem la setmana vinent He anat vinent. veure aquesta que és l'estrena de la setmana mm. Ah, no l'heu vista? Eh? No, nosaltres en parlarem la setmana vinent Tu com bueno, coneixeràs? Doncs pues l'assassies del majordom Ja ah. els he fotut al final de la pel·lícula No jodes En sèrio Ja no hi vaig ja no val la pena. Doncs la pel·lícula està molt bé. És una història sobre l'amistat i la confiança i com que els protagonistes són una mena de monstres de peluix eh, completament increïbles i que no volen ser... No volen, és just el contrari que aquesta, no volen ser gents realistes. Doncs el fet de que siguin monstres no estereotipes el, el personatge a partir de la seva cara ni de, les, ni de com és. No dius allò mira aquest és el protagon guapo, mira aquesta és la noia no sé què, mira aquest és el no sé quantos i la veritat és que aleshores tot queda com... Es pot, be... es pot treballar directament amb les emocions que senten els personatges i les relacions entre ells, sense preocupar-te per al seu caràcter físic. Uh -huh. La veritat que està molt bé. Molt recomanable. I el nen molt que el record deuen que fa molt bé. Sí. sí, sí, sí. Fa de nen, bueno, és un nen histèric, hiperactiu, sembla... I la que està molt bé també és la mare del nen, que surt molt poquet, uh -huh. però la gràcia està en els monstres. Molt bé. que veure, l'animació és molt poc creïble és quasi de peluix suposo que, que era i... la intenció ah, Exactes és uh -huh. però la recomanem molt bé, doncs aquí queda la recomanació i nosaltres anem a veure què diu la gent als Estats Units d'abatar el que més sona als Estats Units el box office A la posició número 5, la saga Crepuscle, l'una nueva, 5 setmanes amb 274 milions. A la 4, Did you hear about the Morgans? Entrada a la setmana amb 7. A la 3, The Blind Side, 5 setmanes amb 164. A la 2, The Princess and the Frog, 4 setmanes amb 44. I a la posició número 1, Avatar, entrada a la setmana amb 73 milions de dòlars... Avatar no ha reçat en taquilla com s'esperava, ha funcionat bé, però no ha estat allò la mega megabomba. Una pel·lícula tan cara i amb la seva expectativa es preveia que recaptaria molts diners, finalment no ha estat així, malgrat el suport incondicional de la crítica nord-americana que li ha posat una mitjana de a menys. El Thai Bar de Boston Glove diu, és fàcil perdre's en aquest espectacular món visual, i posa a menys. Michael Phillips del Chicago Tribune, els primers 90 minuts d'Avatar són increiblement bonics, una meravellosa, plena immersió tecnològica, meravell de sobre. Els altres 72 minuts, més o menys, menys i menys, increïbles, i li posa una B. El Bill Gibron, del Film Crític, diu És un film sum sumptuós desbordant en el detall i tacte delicat, al qual contrarresta els enormes focs artificials i l'amenaça mecànica animal exposada. Li posa una A. El James Barandinelli, de Real Views, diu La pel·lícula tècnicament més sensacional que ha arribat a la pantalla en anys. Li posa una A. Amy Biancoli del San Francisco Chronicle un festival monumental per la vista, li posa una B. Lou Anglermann de la Weekly probablement deixa el públic simultàniament sorprès i immòbil, li posa un A. I el del New York Post diu que és rarament menys que absorbent i mai aborregeix en les seves gairebé 3 hores de durada, i li posa A- menys. No, bon, no tan bones crítiques ha tingut la comèdia protagonitzada per Hugh Grant i Sarah Jessica Parker, que interpreta un matrimoni en crisi que viu a Nova York i que a en el programa de protecció de testimonis hauran d'anar a viure en un petit poblet del camp on es retrobaran l'un a l'altre. La mitjana la crítica ha estat de D+. Més. Wesley Morris de Boston Glove diu de les comèdies més dolentes i pesades, escena a escena. Aquesta es fa lenta i pesada puc, puc, puc, frase puc? a frase. Puc dir alguna Sí. Perquè és que li tenen mania a Hugh Grant fa un temps cap aquí que li tenen mania sí, des que es va deixar beneficiar amb un cotxe jo crec que... Oh, això és una persona molt gran, jo l'admiro <ríe> i el Bill Gribrom del filmcritic.com diu una de les pitjors comèdies de l'any no sé, no cal afegir gaire res més en el panorama Marta, anem directament amb les teves xafarderies bueno, alguna pausa i xafarderies xafarderies ah. Aj, uh, uh, ningú nos perfecte. Hi ha JT a gone? It's his it strike. It. Les íntimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs, Marta, com em, vulguis. Em penso que m'hauré d'afanyar, perquè de... jo portava molt... Tens 10 minuts, no, Marta? 10 minuts? Doncs sí o un quart d'hora, tu mateixa. No, un quart d'hora no, 10 minuts. No voldria aquí eh, que parar. Uh, doncs, uh, Brittany Murphy, eh, què es pot dir després uh, que a mi em va aixocar bastant la seva mort? 32 Home, a tu, anys a tu i a tothom, a tu, crec. Sí, a, eh? mi, a, ben, a tu, a tu i... A tots, tots. Doncs, eh, 32 anys només, la primera autòpsia preliminar, doncs, atac de cor. Causes naturals. Però, no, no però... té res de natural tenir un atac de cor en 32 anys. Bueno, Heath Ledger també es va morir d'un atac de cor. Sí, no? Però que ja se li veia que té un drogadict acabat. Però Heath Ledger ja es va veure a l'escenari clar. Mm -hmm. uh, aquesta, a priori, no hi ha res clar. S'ha dit moltes coses. S'ha dit des de que el seu marit, en Simon Monjack, és una mala influència per ella, que ell havia demanat no fer autòpsia, però jo crec que és per bueno, preservar el seu cos intacte. S'ha dit que... Bueno, li havien dit que estava anorèxica, ell ho ha desmentit, que prenia drogues, ho ha desmentit, i que les úniques medicaments que prenia eren per quan tenia la menstruació. Eh? I i que sí que s'estava prenent, però eren coses eh, naturals i herbes, perquè tenia una laryngitis de feia temps. Bé, ja s'estava medicant ella, però amb coses naturals. He llegit en premsa, que no és veritat, que s'estava automedicant en pastit. Vull dir, hi ha tantes eh, alternatives i tantes versions que jo crec que haurem d'esperar que d'aquí a quatre o sis setmanes surt una autòpsia més completa eh, amb una anàlisi toxicològica eh, neuropatològica, d'anàlisi cerebral, i histiopatològic dels òrgans uh -huh. i llavors sí que se sabrà o potser no ho faran públic, no ho sé el resultat i les conclusions Tan... Això els ha fet seguirem 10 minuts ho té sí, eh? sí. sí, és cert, és cert. Que... No, és que Ens han d'esperar 6 setmanes aquí sí. no L'oràtio té l'autòpsia als 10 minuts i al quart d'hora ja ha detingut el delinqüent Encara no està mort el cadàver que ja, ja sap ja. de què ha mort Encara no s'atreu les ulleres Ja, ja està, està! Ja està! <laughs> Bé, bueno, jo crec que ho acabaran dient, segur, perquè si no encara serà pitjor remei sí, que l'enfermetat perquè correran rumors de tot i, tipus. I què? O sigui, si ha estat per causes naturals, o quina desgràcia, i si ha estat per un excés de drogues... Sí, però, a més, quan que ja Heath Ledger diabètica... es va saber una mica de, de quin mal patia, doncs ja tothom va deixar de parlar del tema. Suposo que, a veure, s'intenta bueno, que tothom val. deixi d'especular... Doncs això em sembla fantàstic, no?, que això sigui per tallar tota la rumorologia i... Però llavors començaran... Bé, bueno, en fi tot el que es va fer amb Heath Ledger i que no serà que com ella, eh? no serà igual no, no, esclar, tot el perquè... fer els homenatges i tot això. evidentment perquè Heath Ledger era una figura més important, ella no tant home, té que sortir ja d'expandables aquella sí, sí, sí. i en tenia d'altres eh, també que més recents també us haig de dir que Brittany Murphy ha deixat la seva herència a la seva mare no al seu home no. a la seva mare únicament i el seu home està exclós del testament Curiós que hagi fet testament. Bé, bueno, de... no sé. Són tots del Hollywood, suposo que deu ser de una sí. pràctica sí. habitual. Mm -hmm. Doncs això, i el seu home, en Simon Monjack, doncs, que per cert és guionista, no sé si el coneixeu, però jo només li he vist dues projectes, no. dues no. pel·lícules. O sigui, no és que les haiguis vist, sinó la seva filmografia. Doncs eh, ell no ha dit res, no ha declarat res respecte a aquest tema. Suposo que tampoc li li haurà dir, explicar perquè clos. en fi uh, canviem de tema sí. i anem a coses potser més nadalenques perquè Kate Hudson ha declarat que li encanten els dinars familiars de Nadal Molt bé. i ara, I... tu que t'agrada Kate Hudson uh, sí. la pots acompanyar si vols ah, on sí. te vulgui. doncs Kate Hudson cada any per Nadal té el costum, la tradició de reunir-se amb la seva família tota la seva família a Colorado on va créixer i s'emporta el seu fill Ryder cap allà i diu que el, el, el, el costum de la seva família. I suposo que en moltes cases això passa i segur que ho confirmareu, és la, la, la, les disputes i les baralles. que Suposo que amb l'accés de menjar, l'accés d'alcohol i l'accés de roce no?, de fregament, mm -hmm. doncs acabes discutint-te ah, amb la pensa família. Que és gent que veus un cop l'any, només, i esclar, el dia que et veus, que acaba allà la cosa amb sang i fetge. Doncs això a... Política. A ella li mola bastant. El tema... ah, sí. tu, tu, tema tu que ets sociata, no calla la boca, mi, mira qui no parla... Acabes malament, eh? Molt malament acaba l'assumpte. Què més? Angelina Jolie mm. ha fet unes declaracions que, en fi, donades totes les uh, informacions que s'han publicat sobre la parella doncs em semblen bastant uh, indicatives d'algú Jolie diu la fidelitat no és essencial en una relació a veure qui ho ha dit això? Angelina Jolie Home, clar, mm. és. <laughs> això assolora malament el que està fent és tirar-nos els trastes clar, va directe aquí és un missatge per nosaltres jo sóc ho sento ens està fent un oferiment directe ens ha dient come to me baby <laughs> està dient això no tingueu por yeah. Molt bé, doncs... Uh, vuelve... No, no crec que sigui com l'anunci dels torrons nadalencs, eh? En general, Jolie, uh, senzillament, suposo que ha fet aquestes declaracions, suposo, d'un costat, perquè a l'escena així, i de l'altre, doncs, perquè hi ha tots aquests rumors que si ara se separen, que si ara s'ajunten, que si ara es tornen a estar, i, en fi... I ella diu que... que a casa tenen unes discussions fortes amb en Brad Pitt... Bueno. El seu romans uh, passa per, doncs, això, sovint... Uh, Sàpiga que té les portes ben obertes a... de l'equip d'aquest programa, <coughs> yeah. pel que faci falta. Angelina, estem aquí. Jo vull en Brad Pitt, és amic de Galantino. Ah, val. Veus? Hi ha ja per tot, doncs? Però jo vull en Brad Pit I la I seva els barba xingo. I als nens, qui se'ls queda? Puc, que t'ha les criatures no. i les coses aquelles rares. Ai, no, no, no, que són sis. Sis. Sí, sis, per eh? favor, Ara de ser no. pa, pa, pa, un, per acabar suïcidat. Un més, Angelina Jolie i l'Occitana Nitos. Gairebé. Què més, Marta? En fi, uh... ah, sí, tinc una notícia de Leonard Nim, Que gran. Sí, que s'ha unit el càsting de veus del joc online de Star Trek. El mm -hmm. uh... joc online de Star Trek? Ah, si que sí. Ai, mare de Déu. De fet, crec que... No sé si ha sortit ja o està a punt de sortir. N'hi ha un de Star Wars que està a punt de sortir, però de Star Trek? També, també, sí, sí, se n'està parlant de... Que tu ets el de... el WoW, o sigui... Jo sóc del WoW, però estic el una mica. Se n'està parlant de força de temps, suposo que el deuen estar acabant d'últim als detalls. Doncs en aquest joc, tant hi és en Leonard Nimoy i la CEO com d'en Zachary Quinto. Uh -huh. O sigui que, bueno, pot ser interessant. I tant, i tant. No? Uh -huh. sí, sí, sí. quina no és època bona, de Star Trek estarà ambientada aquí d importa, no hi jugarà ni Cristo com? jo t'he de senyal oh, oh, no, oh, perdona, no. tanta gent com el de Star Wars aquí tu estàs que... es flipant eh? Star Wars, una la Mar... saga ara mateix clarament a la baixa va Marta sisplau aquí no, no, no, no que... setem de baix però els Saker... jocs d'ordinador no de temps. Star Wars són molt millors, fins i tot els online són molt millors que els d'Star Trek perquè les, okay. per, per començar les pel·lícules de Star Wars ja són jocs d'ordinador però és Exacte. que estàs i acció el que passa a és que no hi ha acció estan tancats a la cabina de comandament quasi sempre Marta, Hola? hauràs d'anar a sacsejar la pantalla per donar-li creïnitat almenys en actors de veritat i no, randre, i, no hi, i no hi ha gustat. aquestes coses artificials que no sabem ni què són això hauria de ser una aplicació per l'iPhone Marta, Fé, Marta Fé, pots tancar el centre... els micros d'aquests no, dos sisplau Marta, pots continuar plau. Doncs molt bé, volia dir que en Zagari Quinto és la veu dels eh, els títols dels tutorials, de les escenes de tutorials, mentre que Nimoy eh, farà la introducció i el, bueno, hi ha alguns diàlegs per a les claus de les escenes en esdeveniments del, del joc. Ja? Esteu calmats? Sí? És que si no, no acabarà, pobra sí. dona. Molt bé, doncs vinga. Anem. Ara que heu esmentat CSI, tinc una notícia sobre una de les protagonistes de CSI Las Vegas, que és Mark Helgenberger, la eh? Margaret Sí, la Rosa. La Rosa, l'amiga eh? la, d'en Grissom. Bé, bueno, l'amiga professional. Sí. Uh -huh. La que era stripper i que Exacte. ara és TSAI, que això m'afascina. Sí, sí, és genial. Eh? És és genial és sí. Sí. Doncs, eh, notícies de divorci. No tot és felicitat per Nadal. Eh, en fi, que ha obtingut els papers del tribunal eh, doncs de, per separar-se del seu marit, Alan Rosenberg. Em penso que és el divorci ja perquè ja estaven separats. I que es dissoldrà a principis de l'any que ve. O sigui, ja. Mm -hmm. Bé, a principis del 2010. Bé, mala notícia. Bueno, es tornarà a o ser no, soltera. No sé, eh? Potser ella està o agraïda. Sí, sí. Doncs, uh, què més? Ah, sí, una, una... Du dues notícies me queden. Una és una anècdota. Sí. John la Lennon, l'estrella del Passeig de la Fama, ha estat uh, robada. Que fort. Sí, suposo que l'hauran posat amb un, un arbre. L'hauran aprofitada, no? Amb el que pesa iota amb l'arbre, eh? No, no, o sigui... Uh, un robatori impressionant, no? Sí, sí, ja. ha desaparegut. Bueno. Uh, en fin. I, I què més? Vale. I què més? Doncs, qui és l'home més sexy del 2009? No podia Gràcies, faltar Gràcies, Marta. Una por... Crec, no he, crec, la... crec no... no. he dit la, la, la, les competicions. Por... Des, des que t'estàs clonant amb l'Aram Yassin. jo no estic uh... sona molt malament. Jo no Clono ni faig res amb l'Aran. És veritat, portem els les orelles. M'està copiant les orelles. No? Sí, en Jacint, en un termini d'un mes, ha passat a deixar-se barba i portar ulleres de pasta. No, barba quan I, fa que porto igual, barba? Igual, igual que l'Aran. No, no, no, una cosa Jacín... és barba i l'altra és aquesta cosa malafeitada que portaves abans. Eh? Oh. No diferent, el això. pròxim punt Però serà si de veure pel·lícules en... guionitzades per en Charlie Kaufman plegats. No, no, I encara el veig, pitjor. El veig veient pel·lícules orientals a punta pala. Sí. Sí, ja mira, de, de, ninjas, en Chai, i... ja, de ninjas. No d'aquestes de tipus YR3 ja, sí, i... Eh, i això. Quin qui no jo no jugo algun jo ja jutari pràxen i Dona te tres setmanes Calma. més de sin. Ja. Poso la música, Us hago una pistola i em dispareu, per no? Jo no em penso d'això. acaba. Qui és l'home més sexy? No, tinc resultat. Ostres, és que... Si te l'he dit! Posi-te l'he dit! Gràcies, Marta. No, la notícia és que no tens notícia. Una altra vegada ens ho tornes a fer, això, Marta. Deixeu-la acabar, perquè és que... No. És una porra. Ah, és ah, qui són una els una candidats? Va. Ah, qui? Els home candidats sexy, són... L'home més èxit del món és una porra. Home, però qui us penseu que, que és l'home més èxit del món? Calleu, sisplau. Primer candidat. Prou. Johnny Depp. Què? més? Segon. Uh, no l'havia vist, aquest. David Beckham. Oh, sí. No, no. Sí. No. Joshua Jackson. Finch. Oh. Finch. Ma, mal. Tom Brady. Ah. Javier Bardem. No, sí. Bueno, tampoco está mal amen. Zack Ephron. Oh. Yo ya votó. en Hutchinson. No, no es aquí. P Gabriel Obrif. Uh, Ryan Reynolds, que no sé què hi fa aquí. Oh, també, també. Alexander ja, Scargas. la Sevadona. Alexander Scargas és de Trublet. No? Uh, sí, sí, el Ros. El de vale. Que que no, no, m'agrada no sé la, la notació que li han posat a costat a la porra, diu, ell podia xuclar-me la sang a qualsevol moment. Val. Bé. I altres coses. Me dosig la sang. Ileni no diu... <laughs> no sé. si és negre. Oh, Vinga, l'altra, <laughs> <apa>. ha expulsat, <laughs> fora. Manu men un bueno, terror, o sí, sigui, fins ara la eren tots blancs, eh? ja, ja, No hi ha orientals guapos. Menopron Javier Bardemesa en latino la nota exòtica sí. eh? veure, té cada tossino, no de latino Bardem, no es confonga com en fi, com a aquesta porra els oients eh, que són més responsables que el meu Déu aquí meu. poden votar-la al pocxugar.com Marta, va, anem als 40 minuts o sigui, m'has deixat un minut per fer els 40 minuts Ignaz, quina, ver quina vergonya Ignasi, eh? podries fer-ho la pàgina del Facebook que tothom votés d'aquests candidats va, ho, farem. Va, ho, farem, va. ho farem i qui guanyi s'emporta que em paga un sopar i no ve a ell <laughs> què us sembla? A mi m'agrada Una gran oferta ja Vinga, anem, anem als 40 minuts que no sé què farem però vaja. Sèries en obert als 40 minuts Just a small town doncs això que escoltem és la banda sonora de Glee que és aquesta sèrie que està triomfant molt i força als Estats Units que s'han portat un munt de nominacions en els globus d'or i que ha l'èxit d'audiència i crítica és unànima. Eh, precisament Glee és una de les sèries que ha comprat Antena 3, que té una banda sonora d'èxit espectacular i recordem que narra l'intent d'un professor d'escola de transformar el que és el cor del col·legi en un grup musical integrat per alumnes d'allò més divers. El seu objectiu és que el grup competeixi en campionats nacionals. Aquesta sèrie la veurem a Antena 3. Antena 3 també ha comprat Modern Family. Això bueno, és es, uh, High School Música. No, oh, però Murphy, el creador Nip de Niptac ah. sí, no crec que sigui una nyunyada tipus oh, High School ha oh, de ser oh, alguna uh. mica més mala llet Mother Family, que és uh, una altra de les sèries que també he comprat en TN3 una, bé, una comèdia rodada estil fals documental semblant per exemple a The Office i presenta diferents famílies. Una és un home gran que ha criat eh, fills i nets i que ara està, doncs, amb una jove colombiana que és mare d'un altre, d'un noi preadolescent. D'aquesta comèdia he llegit crítiques molt bones. Sí, sí. Un, un, altra, un altre dispositiu. positiu. Una altra de les parelles que surt és una parella homosexual i un altre és un matrimoni més tradicional amb tres fills. Veurem. I l'altra que ha comprat tres és de Cleveland Show, que és l'espin-off de Padre Aha. de Família amb el personatge de Cleveland que s'ha divorciat i que ha anat a viure, doncs, pel seu compte. Ah, clar, i no l'ha comprat la sexta perquè igualment ja es fusionaran i així es capagui Antena 3. Però igualment Antena 3 ja té Padre, Madre i Nusa. Ah, sí? És, Aquesta és, és Antena veritat, 3? Mm -hmm. la sexta que té... Bah, bah, bah. Ah uh, a l'igual d'haver partidat als migdies en lloc buà, de posar els Simpsons. Sí. Pum, pum, pum, pum. No, però l'Antena 3 es fusionarà amb la sexta. Sí, per sí, això, sí, sí, sí. pum, pum, pum, primer, i després, ara, Simpsons els Futurama. Simpsons Futurama... Oh, increïble. Cinc sèries seguides. Vinga, va, aneu ah, a, a fer coses allà. No penso racol. aixecar del sofà. <laughs> Quatre, també compra sèries. Ha comprat Castle i White Collar. Uh, bé, Castle és una sèrie protagonitzada pel Nathan Fillion, que és el protagonista de Serenity, Firefly. Ahà que és un escriptor de novel·les de misteri que la seva inspiració doncs, ve arrel de consultes que realitza a través del Departament de Policia. El problema surti quan un assassin sèrie comença a reproduir els assassinats que ell escriu en les seves novel·les. No m'ha fa gaire bona pinta. I White Collar és una sèrie que centra en una estranya parella formada per un brillant criminal i el líder de la Unitat de Crims Econòmics de la FBI. Bé, ja veurem, això ho ah, això de a 4. Sí, la veritat que, de moment, Va. els fitxatges d'Antena 3 em semblen bastant més interessants, eh? Que els de 4, sí, sí, jo, també, sí, jo sí. també. I per acabar amb el mercat de sèries, dir que Canal Plus ha comprat eh, permetre això sí, doncs, digital, eh, tancat a partir del 15 de març, de forma simultània amb els Estats Units, de Pacífic, que és aquesta sèrie de Steven Spielberg i el Tom Hanks, de l'HBO. Mm -hmm. què hem, hem de dir de les sèries de la l'HBO que, que segur que està de puta mare això com a mínim és una miniserie de 10 capítols centrada en la segona guerra mundial i s'instal·la en una de les, un dels grans escenaris del conflicte que és el Pacífic s'està basant en les memòries i testimonis reals de marines que van participar a la guerra i de Pacífic és una producció de gran pressupost més de 190 milions de dòlars i busquen un foc més realista i en primera persona d'aquests eh, esdeveniments històrics un rotllo cartes des d'Iwo Hima Sí, no sé, ja ho veurem Fa una mica de pinta. Ja ho veurem, ja ho veurem Bé, ara, que anem directament amb teu. La teu de Spider-Man, La capa de Superman El Batmóvil de Batman I les orbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció A la redacció del còmic Molt bé, ara em sé que Jo no sé què he fet per amb aquesta banda sonora. O sigui, en tot cas, per la pròxima vegada... Marta, jo no et dono la culpa que només tingui 5 minuts per parlar. Eh? Crec que no és culpa teva, que som nosaltres, que som uns desconsiderats. L'estàs malbaratant. No, va bé, el Gra, el Gra. El Museu del Còmic i la Il·lustració d'Espanya es farà a Badalona perquè al final eh, ja fa temps que es parlarà de fer un museu del còmic un museu de la historieta i tal però al final a nivell estatal no s'han pogut posar d'acord i ho impulsarà la Generalitat el farà a Badalona i el farà la a la seu de la companyia auxiliar de comerç i la indústria però és que no tinc ni idea d'on és això deu ser una nau industrial per allà al port que vigilint aquí, li donen la gestió no li donin un Fèlix mellet i... oh, seria molt gran no, no, però és com un rotllo el referèndum de Catalunya doncs ha sortit aquesta decisió que és collonuda perquè no hi ha cap museu semblant en sí, tot sí. Espanya Ens en sembla perfecte. ja s'estan tirant els plats pel cap Fantàstic. perquè el, des de la Generalitat han dit que eh, volien potenciar eh, difondre i investigar el llegat dels dibuixants catalans i aleshores el director del Salubre del Còmic de Barcelona, que és en Carles Santa Maria diu que no, que aquest no era la, la primera idea a l'hora de muntar un museu que volien ah. fer una seu de referència a nivell mundial, fins i tot sí, comprar pagui, obres importants... Això sí, que pagui la Generalitat, no? Com, que, que en facin dos! Ah, pues que s'ho pagui ell de la seva butxaca... Que facin dos? O sigui, el que vol fer que home és exposar a eh, Vázquez, per exemple... Mm. Al costat d'Art, t'espiga el de RG, comprar coses originals i tal, i muntar bueno, una cosa... Dic jo, si la Generalitat concentra... de Catalunya hi posa calés, m'imagino que deu voler alguna cosa, m'entens? Lògicament, no... Sí, sí, a veure, jo també ho crec, que si ho impulso la Generalitat, el normal serà que al final quedi una cosa molt lucarista i, per tant, potser menys interessant. Bé, en tot cas, ens Pot mantindrem... Pot combinar les dues coses. Segurament falten molts anys encara perquè això no s'inauguri, per tant, ja ho anirem veient, a veure com va S'estanarà igual que el Museu del Roc. Uh, estem treballant he eh, la a Mick Jarrer rr, eh, no em robis el meu no temps fent imitacions putres director, porta-me <ríe> més coses Frank Mieber Frank una... Mieber gran <ríe> guionista de romics amic de Mick Jagger. <ríe> tu escolta que sí. farà un altre còmic d'ambientació 300 Veure, el tio el que vol fer ara és la història de la batalla de la Marató que passa abans de la batalla de les Termopil·les que és el que surt del còmic de 300 es veu que el tio ja té el guió més o menys muntat i ara falta posar-se a dibuixar Molt suposo bé. que també em podrà fer una pel·lícula bueno, no cal que expliquem què és la batalla de Marató no? sí, és perso quan va... en Cuny fa més de 12 hores de programa <ríe> <ríe> pues això podia fer una adaptació si no oh right. my fucking god, sisplau Vale. Bé, bueno, total, que farà un còmic sobre una prequela a 300 i que segurament també estarà molt bé I tant. Més coses, així en breu perquè a mi no m'interessa, però bé, és una bona notícia que és que s'està editant, Glenat està editant la sèrie, veieu Cinturó Negre? Sí La no. sèrie de la Ginger? No. Una nena que era judoca i tal i que el seu gavi l'ensenyava, però ella només volia anar-se'n amb tius i maquillar-se i fer sí. de nena vale. Cinturó pues, Negre es va dir cinturó aquí Cinturó Negre, doncs els de Glenat estan començant a publicar el manga no sé. Està bé. Es, és és inèdita aquí. Member. Es veu que el tio que l'ha fet és un tal Ura Saba, que està molt bé. Per tant, que la gent ho sàpiga, que ja l'estan publicant. El que passa que només el publiquen en català. Toma, ja. No no eh? si els de Glenat ja ho fan, això, la veritat. Però està bé. Escolta, és que no hi ha còmics en català. Sí, sí, sí. sí. Cavall fort. Sí, sí, sí. A banda I massa gran, i ja està. A cucafera. Oh, la cocafera és per menors. Ho hem de fer uh, Spider-Man en català, per exemple. Oh. Tu spider Spiderman en català? L'increïble o maranya. I tant. Doncs mira, jo l'altre dia... Amb Pere Parker. L'altre dia em vaig voler comprar un mouse. Que no es tradueixen, eh? Eh, em sento, Marta. Ma... L'altre dia vaig voler comprar un mouse i el tenien en català i en castellà i el vaig comprar en castellà. I per què no em jueu? Perquè era més barat, no? Més barat. Com 4 euros més barat. Això és un gran uh. problema... Que... Tirada més limitada, més car. Aquí els editors, molt malament. Home, de 21 a 25 euros, de veritat és però que... Però tu, no ets de defensar la teva llengua, ets un vengut de merda... No, no, però, no, no. no. Pago però... menys, per tant, defenso però la de meva pàstia. La culpa ja. no té l'Aram, la culpa la té l'editor, perquè Planeta, per exemple, bé va treure les dues edicions de Watchmen, posem el cas en català en castellà, uh -huh. el mateix preu, 35 euros, les dues edicions, com va ser. La culpa és l'editorial, que és una cagada, i el que ha de fer és posar les pilotes sobre la taula i encara que perdi una mica més que tragui l'edició en català i en castellà ja. el mateix Home, preu és que, és que és una empresa privada o si no que pugi l'edició de preu en no, per igualar-lo en català que la Generalitat dongui ajudes Però... és una empresa l'estat sí... espanyol dona ajudes si és, si és una empresa privada per què ha d'estar subvencionada públicament per la Generalitat? Què estàs dient ara, si volen jo, sí. que estigui el mateix preu no, ells perquè... han de mirar el seu benefici ah, no, no, que, que ells posin el preu que vulguin aquí, ja entrem, aquí entrem al debat de que llavors per què fem les coses per, per rebre subvencions només perquè arribem a aquest punt que dius bon, només fem les coses en el català perquè la jornalitat no és una clara, no perquè realment ens importi no? no sé, en fi en fi, que molt bé comprar sí, en castellà bueno. i anem a fer una mica ara que ja s'acaba l'any, tenim el pla editorial de cares de l'any que bé direm així un parell de, de cosetes ràpides primera que el febrer s'acaba el tor d'Strasinski Oh. per tant, després eh, hi ha sis mesos de transició amb un tal Kieron given i un tal Vivitan, no tinc el de cap dels dos i al cap de sis mesos, Matt Fraction de guionista i John Romidad Jr. de dibuixant eh, això calen, eh. millor una mica més la sí, sí, sí, sí, però la trapa de transició serà un desastre. Bueno, això és perquè hi ha el moment aquest de, de la saga Siege que és el crossover aquest proper sí. que, suposo que durant el crossover l'agafa un equip de guionistes i llavors ja la sèrie regular ja... Jo aquests sis números no crec que molts compri després... Ben, ja la Marta ens diu queda un minut. Vale. Què més? Els quatre Fantàsticos de Mark Millar i Brian Hitch també s'acaben i els agafarà un tal Jonathan Hickman i un dibuixant que es diu Dale Eaglesham. Uh -huh. La Marta ja ens pot anar posant la musiqueta de fons, eh? La veritat és que la cosa cada cop va pitjor. Sí, els bons, auto... els bons autors pleguen i després entren els cutres. Per exemple, el Capitán Amèrica, per celebrar el número 600 USA, que uh -huh. serà aquest any, uh, uh, publicaran un volum guionitzat per Paul Jenkins no té cap mentre d'interès. No, no, continuï, que és el que ens interessa a nosaltres. De moment continuar. Molt bé, Aram Jacint, Marta, bon Nadal i fins a la setmana que ve. Igualment. Eh, tu, ara, fins aquí uns no dies. Tornes, no tornes, se'n va fora. Bon L'any eh? que ve, ve tenim sort. un resum guapo de, de, de, de lo millor i pitjor de l'any, o sigui que és un programa interessant, a banda de les novetats, i us deixem a la banda sonora de La Jungla de Cristal. Bon Nadal. Bon no, All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye.